Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó a, műsor... a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Két dologról volt szó a mai műsorban, miközben nagyon sok 18. kerületet érintő témát haláztam össze, elsősorban az interneten, és ezt azért is mondom, mert nyilvánvaló, hogy ahogy elvárják egy keleti polgármestertől, hogy lakjon ott, amelynek, amely kerületnek a polgármestere, nyilvánvaló, hogy sokkal többet tudnék az önkerületéről, önkerületi idézőjelben, ott élnék, de ez ugyanígy valatkozik Újpestre, vagy bármi másra. Az egyik az, hogy voltam a parlamentben egy interjút készíteni, és egy liftbe kerültem Eperiás Károly, aki úgy a színművéssel is úgy üdvözölt, mintha nem tudom korszakos barátok lennénk, miközben korszakos barátok sose voltunk, csak nagyon régen ismertük egymást. És ettől hirtelen civilé váltam, és magára arra az interjúra is nagy mértékben rányomta a bélyegét, amit ezután készítettem, mert nem belettem el ezt a civil jellegemet, és egy olyan fajta nyomás nélkül tudtam beszélgetni, ami egyébként a mai Magyar médiában nem jellemző, hogy ez jó -e vagy sem, ezt én nem fogom tudni lemérni, vagy nekem megvan a véleményem, de ez lényegtelen. Le. És még egy dolog, hogy eszembe jutott az, hogy tudom is én, amikor én megismertem az epei mi nem tegnap volt, akkor könnyen lehetséges, hogy akkor azt mondtuk volna, akkor is találkoztunk a parlamentben, hiszen ő ugye az első frakciónak emlékezetem szerint tagja volt, vagy a másodiknak, hogy de ott a 90-es évek elején járunk, hogy ha végeztünk, akkor nem iszunk meg egy sört, vagy nem megyünk el focizni, és hát ez most teljes mértékben hiányzott. A másik egy internetes konzultációval kapcsolatos, amely a veronai buszbalesetet érint, és amelyel kapcsolatban egyébként kaptam egy e-mailt, és majd az e-mail küldőjétől megkérdezem, hogy akar-e velem beszélgetni. Az a téma pedig azt vetette föl, Kötételezzük fel, hogy mi ebben az értelemben egy közösség tagjai vagyunk, és én akkor azt mondom neked, hogy figyelj Attila, ha valakivel járni akarsz, akkor azt nem biztos, hogy zsarolással kell elérned, és az érzelmi zsarolás, vagy az érzelmi megközelítésnek az a módja, amit te alkalmazol, az nem szerencsés. De egyrészt mi ebből a szempontból ugye nem vagyunk egy osztálytagjai, aztán ugye eszembe jutott az, így mi mindent engedhettem meg magamnak, illetve gondoltam, hogy megengedhetek magamnak abból adódóan, amikor a közszolgálatban dolgoztam, mert a közszolgálatnak az etosza azért egészen addig, amíg el nem hagytam a Magyar Rádiót, az nagyon mélyen belém épült, és annak az etoszát sose fogom elfelejteni, és ez nagyon hiányzik. E, azt e, semmilyen kereskedelmi rádióban az ember nem ütheti. Meg azért megint egy másik kérdés, hogy egyébként hagyja-e, vagy akarja a, keres, a, a közszolgálati média, hogy ilyenet hossza legyen, és engedi a riporterének, hogy szóval így beszéljenek a, az ország életét meghatározó politikusokkal. Azt kérdezem öntől, e, ami immáron a minketünk beszélgetésére vonatkozik, hogy önnek mennyire fontos az, hogy politikai vagy nem politikai szimpátiát ébreszzen a saját személye iránt, amelynek a jelentősége nyilvánvalóan a választásokon nyilvánul meg, amely kérdés azért álságos, hiszen ilyenről lehet, hogy négy szem közt az ember beszél, de most azt mondja nekem, hogy fiatal most tényleg itt terítsem ki a kártyáimat magának annak érdekében, hogy válaszoljak a kérdésére, miközben ez nekem nem érdekem. Csak az egész mai műsor ezt kínálja, és ezzel ezen a szinten gondoltam foglalkozni magába az internetes konzultációnak a kérdéseivel nem gondolom öntvegzálni. Igen. Többé-kevésbé érthető voltam? É, é, teljesen, teljesen, teljesen. Már a második, hogy mondani, hogy én mit gondolok egyébként erről a tehát akár a nem internetes konzultáció részeként is. Én azt gondolom, hogy egy polgármesternek, amikor polgármesterné választják, akkor egy picit más-más örbe kell bújni. Ugyan egy polgármestert egy politikai közösség jelöl arra a szerepe, amikor elindul a választáson, akkor egy politikai közösség áll mögötte. de azért, amikor megválasztják polgármesternek, akkor az elsősorban lévő támogatottsága mögötti sokkal szélesebb érdekeket kell képviselni. Jó, de itt álljon meg egy pillanatra, ez, én tökéletesen értem, amit mond, de ez miért nem vonatkozik ugyanígy a parlamenti képviselőre? Tehát mi az érdemi különbség? Magyarázza már el nekem. Kiholokott Magyarországon szerintem egy ö, olyan szokásrendszer, egy olyan társadalmi beágyazódási rendszer, hogy mindig egy polgármestert ö, sajátjának tud érezni abban az esetben, hogyha a polgármester így viselkedik és úgy végzi a dolgát, hogy egy olyan ember is, aki egyébként politikailag nem tud azonosulni azzal a közösséggel, amelyik azt a polgármestert arra a posztra jelölte, egy országgyűlési képviselő esetében gyakorlatilag elválaszthatatlanná válik a jelölő szervezet, vagy a politikai közösség, amelyik segítségével abba a pozícióba jutott, attól a személyiségtől, illetve elválaszthatatlan a tevékenységét. Tehát ott gyakorlatilag ezen nem lehet... Ezen nem lehet ezen. És ez hogyan volt addig, amíg az ember mind a két pozíciót betölthette? Akkor egy kizofrénél vált? Hát igen, igen, igen. Bizonyos szempontból ez a, ez a, ez a rendszer, hogy az a két szervezet egymástól, vagy egymással ö, ö, most már más kapcsolatba került, ez innentől fogva, hogy, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat kellett választani, identitást is kellett választani. Tehát... Mondjuk azt, hogy értem, de akkor hadd tegyen fel azt a kérdést, hogy ön melyik halva az állapot a jobb? Bár ugye abból adódóan, hogy ő mit választott, abból akár le is vonhatnám a konzekvenciát, de hadd ne vonjam le az önre vonatkozó konzekvenciát én. Én azt gondolom, hogy egy polgármester, akinek uh, vannak víziója arra, tehát attól függ, hogy az ember mit szeretne csinálni, tehát az ember szeretne, uh, van világos elképzelése arról, hogy a közvetlen környezetében, abban a közösségben, ahol él, neki mit kell csinálni. Ha vannak víziója arról, hogy hol szeretne eljutni uh, bizonyos ügyek tekintetében abban a területben, ahol uh, neki szerencséje van azt a közösséget valamilyen szempontból uh, egy kicsit terelgetni, akkor uh, akkor mindenféleképpen a polgármestessége a megfelelő válasz erre. Ha valakinek, akár szakpolitikai kérdésekben, akár ö, azt gondolom, hogy nagy politikai ö, hitvallások megvalósítása tekintetében, tehát most szándékosan ö, mondok egy olyan dolgot, ami Európában most sok helyen előfordulja, a kötelező alapjövedelem, vagy az általános alapjövedelem. hogyha valaki azt gondolja, hogy ő mindenféleképpen szeretné elérni azt mondjuk egy ilyen típusú ö, intézmény Magyarországon vezető jön be, annak mindenféleképpen nem polgármesternek kell lenni, hanem országgyűlési képviselőnek kell lenni. De ha valaki, valaki úgy gondolja, hogy a közvetlen környezetét szeretné e, formálni, e, ott, ott szeretne infrastruktúrafejlesztéseket megvalósítani, ott szeretne az intézményhálózatot, e, e, egy kicsit átalakítva, e, korszerűbbé az igények szerint e, szerint hívja alakítani, akkor, akkor milyen szegélyt a polgármesternek kell Még egy kérdés, ami szoros összefüggésben van, hogy amikor az országos politika igénybe vesz hangulatjavító intézkedéseket, amelyek ideológiai jellegűek, konzultációk és igénybe vesz kampánymenedzserek tevékenységét akkor is, amikor éppen nincs választás. Úgy tűnik, mintha ez az önkormányzati vezetőknek vagy nem adatna meg, mert nincs rá pénzük, vagy igényük sincsen rá, vagy CDEF, miközben ezek az emberek azon emberek köréből váltak ki, akik egyébként ezt igénybe vették, hiszen ön is azok közé tartozik, aki volt már polgármester és országgyűlési képviselő. Hát ilyen, de azt kell, hogy mondjam, hogy... A, a szónak a jó értelmében a polgármester minden nap kampányt jelent, de nem politikai értelemben vett kampányt jelent, hanem, hanem olyan... De ez azzal van összefüggésben, hogy az önkormányzati terület mennyivel kisebb, mint az ország? De ez se igaz, mert azért közben ön nincs jelen a, a kerületében olyan mértékben, vagy, vagy jelen van, tehát az ő jelenlevőségét jobban lehet érezni egy kerületben, mint amilyen mértékben egy párt jelenlevőségét lehet érezni egy országban? hát a rendezvényektől kezdve a, a, a különböző eseményeknek a, a, a kezelését fogva. Tehát itt ezerféle olyan ügy van, ahol, ahol minden nap egy polgármesternek döntéseket kell hozni, ami a klasszikus értelemben mégiscsak, ha nem, ha nem is kapján, de, de egy menedzseri döntés. Tehát egy olyan menedzseri döntéseknek a sorozata, amiből jó esetben a közösség számára előny származik, vagy ha valamit hibázik vagy valamit nagyon benéz a a polgármester, vagy a mögött elévő testület, akkor pedig hátrány származik. Tehát ugye azért... Jó, de mindjárt ugye önmagamnak mondhatok ellent, hiszen azt mondtam, hogy elvesztem az interneten, és az interneten elveszésem közepette. Mit találtam, hogy lehet szavazni, hogy ön a közelmúlt kerületi fejlesztései, beruházásai közül melyiknek örül a legjobban. Az új postának, a havannán, az új könyvtárnak, a járdák felújításának azok a legfontosabbak. Én már az új Lőrinc sportcsarnok felújítását várom, ami ugye azért nagyon fontos, hiszen az első három a múltra vonatkozik, a negyedik pedig e, nem mond ennek ellen, de arra mm, próbálja felhívni. Vagy azt nézi, hogy vajon mindaz, ami bekövetkezett, mennyire tölti el elégedettséggel a 18. kerületéket, vagy mennyire foglalkoztatja bár őket a jövő. Van már valami eredmény, vagy ezt mikor fogják lezárni, vagy mi szült ezt az internetes szavazást, vagy hányan vettek rajta részt, és nem vagy, hanem és. Még még, még, még tart a szavazás, és mindenki húzdítok erre, hogy továbbra is vegyen ebben a részt. Ugye több, több lehetőséget és több módot próbálunk a, a kerületieknek arra biztosítani, hogy akár kisebb, akár nagyobb ügyekben, Hallassák a hangjukat és mondják el a véleményüket, részben a Budapest dialógon keresztül, amit továbbra is javaslok mindenkinek, aki hallja, hogy kattintson rá. Ott javaslatokat is lehet tenni, hogy a közvetlen környezetükben, ahogy kitavaszodik, milyen kisebb típusú beruházásokat kell eszközölni. Tehát hogy most hova tegyünk padot, honnan vegyünk el padot, hova, hova tegyünk ivókutat hol nem szükséges mondjuk a játszótér, tehát ezekre a kérdésekre. Uh, van lehetőség bejelölni ezen az internetes felületen azt hogy akkor most éppen abban az idő pillanatban uh, hol ki, milyen problémát érzékel, és ennek részeként uh, szeretnénk egy kicsit uh, kicsit. Uh, nyilván az, azzal annak következtében is, ugye, hogy uh, hiába van Pest szent Imrén, most a Pest-Szent Imrei uh, közösségi házban, uh, Budapest legkorszerűbb, uh, technikai értelemben vett legkorszerűbb könyvtára kialakítva, hogyha erről az emberek egy része nem tud. Most nyilván a, a, ha feltesszük ezeket a kérdéseket, akkor azok az olvasó és érdeklődő emberek azok nyilván rögtön tudni fogják azt, hogy, ott, hogy itt van valami, akkor el fognak oda indulni, akkor oda fognak menni, meg fogják nézni és talán beleszeretnek és újra elkezdik használni ezeket a az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat. Ugye most veszek egy példát máshonnan, szándékosan nem azt mondom, hogy másik oldalról, amit értek is, meg nem is. Ugye én azt tanultam, és nagyjából mostanra kezdem el alkalmazni, mostanáig nem nagyon ment, ugye, hogy nem az a dolog lényege, hogy az ember Uh, tehát, hogy adni tudni kell. Tehát, hogy az, az adás az nem úgy megy, hogy én adok önnek valamit, és arra 25-ször felhívom a figyelmet, és utána még megkérdezem 12-szer, hogy mennyire örült, hanem adni úgy kell tudni, hogy az ember szinte észrevétlenül teszi, a másik úgy is észreveszi, hogy aztán hogyan reagál, uh, az már rá van bízva. Nagyjából gondolom ön is ezt tanulta az édesanyjától. Ez feltételezen. Hogyha az ember ha mindennapi életes a családi élezőn adja, akkor mindenképpen... Na, de hogyha... Jó, csak ugye a politikában ez másféleképpen van, és olvasom, te, te... So, hadd olvassam föl, Jó. sajnos a fővárosi kiserdők tele vannak kartondobozokból épült kisviskókkal. Rendszerint az önkormányzatok ezer emberek gondjait úgy oldják meg, hogy eldózerolják a menedékhelyüket. Szaniszló Sándornak, az MSZP 18. keleti politikusának ebből az eljárásból lehetett elege, tehát nem csak azt sem mondja, hogy ebből lett elege, talán emiabbt lett, elege lett, amikor az Alacska lakótelep melletti erdőben élő család számára az elmúlt napokban élelmiszergyűjtés szervezett ez ugye két tékéne, hogy legyen, de ezen most ne akadjunk fel. Facebook postjában köszönte meg mindazoknak, akik a felhívására megmozdultak, ma több zsák adományt vittünk sátrukhoz, munkájuk van, legnagyobb gondjuk a lakhatás, ebben viszont az önkormányzat tudna segíteni, ha akarna. Tehát ugye már is egy másik szférába kerültünk, a politikában nem elég adni, arra föl is kell hívni a figyelmet, kicsit ő ütni kell egyébként azt, aki hivatalból is adhatna, de nem ad, és ott tulajdonképpen elgondolkodom azon, hogy legyen ez szocialista, fideszes, jobbikos, frász tudja milyen, hogy milyen érdekes, hogy amíg a civil világban teljesen egyetértünk, hogy úgy adunk, hogy addig a politika szférájában mindjárt más lesz, látványosan adunk, egyben mindjárt valakit kárhoztatunk is, amiatt, hogy ez egészre azért van az szükség, mert az nem látta el a feladatát, és a hányinger már ott tart, hogy az ember... Csak hát most azt lehet mondani, hogy miért pont Sányszló Sándor, de majd amikor ő lesz a polgármester, és Isten ne adja önél ilyen módszerrel, őszintén remélem, hogy nem, akkor majd önnek teszem föl ezt a kérdést. Vagy neki. Ehhez dobiról biztosíthatom a hallgatókat. Nos, de érthető vagyok változatlanul? Teljesen, teljesen, teljesen. Nem, hát azért um, van különbség a, a kettő dolog között. Ugye nyilvánvalóan azokban a helyzetekben, és azokban az időpillanatokban, amikor, amikor az önkormányzat mondjuk biztosít egy többletszolgáltatást, akkor a a való figyelemfelhívás, hogy már legyenek már olyan jók is, vegyék észre, kezdjék el használni, akkor az gyakorlatilag a, a, a jó gazda. Ö, ezt a részét értem, ezt nem kell hangoztatni, ez igaz. Társ, tehát ez gyakorlatilag arról szól, de azért mondja az ember az új könyvtár, hogy menjenek és használják. hát azért. Tehát azért a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat közös beruházásában azért építettük hogy történjen valamilyen változás a könyvtár használat minőségében, ami esetleg bővíti azoknak a körét, akik egyébként elmennek oda és napon hónapra használni fogják. De a másik esetben pedig most nyilván ő szeretné, tehát ez egy tipikusan baloldali topik az, hogy oda megyünk, segítünk azokon az embereken, akiknek segíteni kell, mindentől függetlenül vagy minden, minden olyan dologról függetlenül ami. De lehet, hogy ez a baloldali ember azt mondja, hogy tipikus a jobboldali magatartás az, hogy oda kényszerítette az embereket, ami persze egy hülyeség, mert szerintem az egyik nem feltétlenül baloldal, a másik meg jobb csak létrejönnek ezek a megkülönböztetések, és aztán nehéz széttörni ennek a kerítését. Nem, hát ez nyilván ez. Így van. De most én csak egyetlen egy dolgot mondok egyébként. Most én nem szeretném azt mondani, hogy a 18. lett, hajléktalan ellátás kében 135%-on teljesít. Én inkább azt fogalmaznám, meg úgy fogalmaznék, hogy a közösség erejéhez képest a tőle telhetően mindent megtesznék. Arra is gondosságot és gondot fordít, hogy ezeket a, a hajléktalan ellátásban ö, olyan szereplőket vonjon be, akik nem önkormányzati és nem hatósági szereplők, hanem a tiszta forrás adjuk meg ezeket a kérdéseket, hogy olyan szociális munkások és olyan emberek találkozzanak ezekkel a, ezekkel a rászorulókkal, akik ö, Akikben, akikben ők jobban megbíznak, mint a hatalom vagy az önkormányzat embereiben. Gyakorlatilag évről év, hosszú-hosszú évről évre már minden egyes alkalommal megtöztjük azokat a, a, a lehetőségeket, és azokat a forrásokat ráteszik ezekre a, ezekre a problémáknak a kezelésére, ami, ami elengedhetetlen a hosszú téli időszakban sokkal jobb körülmények között éljenek. Én csak egyetlen egy példát mondok, amikor néhány évvel ezelőtt az, az óriási balhé volt a, a főváros területén a hajléktalan kérdéssel kapcsolatban, ahol, ahol aztán boldog-boldogtalan polgármesterbe eh, rugdaltak mindenféle eh, áll, vagy majdnem teljesen ál, vagy fél eddig egészen eh, civil szervezetek, eh, akkor a 18. kérdő teljesen kikerült ebből a, ebből a szórásból, vagy ebből a fókuszból, és természetszerűleg azért, mert eh, mert ez a, ez a módszer, hogy mi sokkal korábban állapodtunk meg civil szervezetekkel és civil szervezeteknek nyújtunk. Jó, tegyük a 18. keletnek a földrajzi adottsága és mások, mint azok a belvárosi kerületek, amelyek egyébként az aluljáróik révén figyelemfelhívók. Én persze, hát azért szerencsés kell az élethez. Hát, e, e... <síns> Ha már szerencsénél tartunk, akkor ugye nem tudjuk kihagyni a földrajzi adottságokból adódóan Ferihegyet, amivel ugye Ferihegy van, csak Liszt-Ferenc repülőtér van, tehát Ferihegyet nem kell elfelejteni. Elektromos taxiknak kialakított töltőállomást adott állt a Budapest Airport és a főtaxi febből a 9-én a Liszt-Ferenc repülőtéren. Én azon gondolkodtam hogy több helyen is, szándékosan nem említek most forrás, mert nem érdemes, Negatívumként tüntetik azt föl, vagy legalábbis én negatívunkként olvastam, hogy mintha a fővárosi önkormányzat be akarná kényszeríteni a taxisokat abba, hogy egy bizonyos idő után csak e, e, ilyen taxik közlekedhessenek, hiszen az nyilvánvalóan üdvözlendő, hogy ez nem félreérthető, és nem egy kommunista szöveg, hogy egy ilyen töltőállomás létrejött Ferihegyen. Ugyanezek az internetes fórumok azt is feltüntetik, hogy talán ezzel kapcsolatban egyeztetést is kéne kezdeményezni a taxistársaságokkal, annak érdekében, hogy ez az időhatár tényleg van, akkor ez tartható legyen. Nem tudom, ön is olvasta -e ezeket a felszólalásokat, illetve erről gondol-e bármit? Igen, igen, igen, nagyon-nagyon sokszor ö, előkerülnek ezek a viták, ugye a taxistársadalom és a... A, a, a fővárosi közgyűlés mint szabályozója a taxis ö, ö, tevékenységnek a főváros területén, de azért hozhatom hozzá, hogy az egész, ö, egész Európában, a Skandináviától kezdve Ném, ö, Németországon át, ö, Franciaországig, vagy akár beszélhetünk ö, a déli államokról, Barcelonáról, Spanyolországról, nagyon-nagyon elterjedt az elektromos autóval történő személyszállítás, ö, vagy taxizás, ahogy tetszik, és számtalan olyan pici, apró kis ösztönzőt építenek be és most egyetlen egyet hadd mondjak el, ami egyébként most már a Diszterenc repülőtéren is így van. Ugye amikor érkezik a repülőtérre egy taxival egy utas, az utas kiszáll, a taxi ugye akkor beáll abba a sorba, ami, ami gyakorlatilag az érkező utasoknak, akik repülővel leszállnak és a városba szeretnének menni, elviszi őket vissza a városba, tehát be kell állni a sorba. Hiába érkezett oda rögtön a Terminára, nem fog azonnal kapni egy fuvart vissza a városba, hanem be kell állni Igen. a sorba. Most az az előnyt, e, már számtalan európai városban, és most már a Differenz is e, kitalálták, és most már művelik, ami úgy néz ki, hogy innentől fogva azok, akik elektromos, tisztán elektromos autóval érkeznek, azok beelőzhetik a sort. Tehát, hogyha egy elektromos autóval érkezik valaki, egy elektromos taxival érkezik valaki, kiszáll, felszáll a repülőre, a, a taxis az abban a pillanatban a sor elejére beállhat az érkezési oldalon. És gyakorlatilag azonnal fogart kap, és mehet be a városba. És erre nem mondták azt a taxisok egyébként, hogy gazdag taxis diszkrimináció? Hát mégis nem hallottam, de lehet, hogy ez is megfordult a fejében. Azért, hogy mondjam, illőt is szerettel, azért én azt mondanám Jó, ugye nekem erről a smogriadó jut az eszembe, amely ugye azokat uh, hagyja érvényesülni, akiknek jobb autójuk van, miközben a nehezebb anyagi helyzetűeknek, hiszen valószínűleg nekik van rosszabb paraméterekkel rendelkező műszaki autójuk, nem adja meg automatikusan a tömegközlekedés lehetőségét. Tehát azért van még miben fejlődni a főváros? Persze, persze, persze, de most már azért azt hiszem, hogy a legutóbbi fővárosi közgyűlésen uh, ha jól emlékszem, még én felszólalmásom alapján a fővárosi közülés elfogadta azt, hogy a, azok, akik egyébként nem ülhetnek autóba, azok automatikusan a forgalmi engedélyt. Ez így van, de az autóban nem csak a forgalmival rendelkező sofőr ül, hanem ülnek hozzátartozók, nekik nincs forgalmiuk, ők nem utazhatnak ingyen. Na mondjuk ez, ez egy érdekes kérdés, de hát azt is lássuk be, hogy nem biztos, és nem feltétlenül biztos az, hogy egyébként mindenki úgy utazik ebben a ebben az autóban, vagy úgy vannak benne ebben az autóban. Nem. Ebben nem menjünk bele, mert ebből nem fog tudni jól kijönni, most gondoskodom örről, ha hagyja. Szeretném szépen, nagyon kedves, kezdve, nagyon én azt mondom, hogy nyilván... És az egy... Tehát, hogy mondjam, ez például egy olyan pillanat volt, amikor ő szerintem nem tudott egy jó választ adni, és elkezdett olyan utasokat vegzálni, akikről nem tudjuk, hogy miért ülnek az autóban. Én... Ha akarja, bekapcsolok egy hallgatót, de nem biztos, hogy jól járunk vele. Nem, én pontosan egy dolgot akartam csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hogy az, hogy egyébként ezt családokra lehessen kivetíteni, annak a technikáját nagyon rövid belül meg kellene. De látja, ez egy sokkal jobb mondat, mint amit elkezdett. Valaki telefonál. Jó reggelt kívánok! Szerencsénk van. Um, vagy ennek van szerencséje? vagy csak nekem. Az utolsó, de nem utolsó sorban, hiszen nagy valószínűséggel a következő beszélgetésünk előtt fog ö, ö, zajlani. Szeretettel meghívjuk a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett bemutatóra valamint az azt követő emlékműsorra a Kondorbél a Közösségi Házba. Február 20-án, hétfő lesz délután 5 órakor ö, a kenyér és tank 1956 Pest-Szent-Lőrinc és pest imrei eseményei című könyv bemutatójára az gyűlteket először önt köszönti, a könyvet ajánlja a doktor Mária a Terrorház a főigazgatója, az 56-os megemlékezések kormánybiztos, a jelenes idősebb dr. Lomniszisz Zoltán a legfelsőbb bíróság volt elnöke, az emlékműsorban közreműködik Lukács Sándor, a Kákis zenekar, valamint a Tébláb táncegyüttes, most ez csak egyetlen egy kérdés marad. A helyszínen egyébként a Kondor Bél a közösségi ház, hogy azt egyébként lehet tudni, hogy ezt a könyvet ezt kiírta. Hogy Most ebben nem menjünk bele, majd ez pontosabban a, a, a, a, a könyv ténye, mint hogy kiírja, mert az itt ebben nem szerepel. hogy ne, hogy ne lehet tudni, ők is ott lesznek egyébként, a helytörténeti gyűjtemény kollégái munkatársai, és aki sajtó alá rendezte, akkor helyre Zsuzsanna, aki a helytörténeti intézetnek a vezető. Jó, hát hogyha lehet még egy kicsit javítani a szerintem ez még úgy utólag fel kéne tüntetni. Igen, igen, ez... Elfogadom, köszönöm szépen. Ez szívesen. Valóban hiányosságunk. Um, akkor erre majd térjünk vissza, én ha tudok elmegyek, uh, és akkor erre térjünk majd vissza uh, csütörtökön, de uh, ha ezt fontosnak találja, akkor hétfőn beszélhetünk róla előtte. Azt kérdezem önt, hogy felhívjam-e hétfőn Ön, Szívesen beszélek erről. Akkor megegyezünk-e most egy időpontban? Hát, megegyezhetünk uh, 8 óra, 30 mondjuk. Hát 35 8 x Jó. Kiváló. Akkor küldök vasárnap SMS-t. Jó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Viszont halásra. Köszönöm. Viszont halásra. hallották a 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. jön önkormányzat támogatottak. És most... Közéleti Háttér Magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az, az új önkormányzat támogatja. Ön meg, hogy mivel kezdjünk. Megmondom őszintén, ha egy kiterjesztett témakörrel olyan kockázatokat vállal, amelyeket át kell, hogy előtte gondoljon. Gyávan, épp meg nincs hazája. <gül> Rendben van, akkor figyelek. De mi a téma? Amiben küldtem az, igen. az e-mail? Igen, igen, igen. igen. Azt csak azért küldtem el, mert ugye nyilván ennek a kérdésnek van, ahogy itt a műsorban részben részlegesen hallottam korábban, nem az egészet, mert gyerekeket iskolában a iskolában STB, de... Jól tette. Hogy... Megérkeztek épségben, egészségben? Megérkeztek, sőt most egy kicsit korábban is kellett menni, mert a, a, a kislánynál bemutató óra van, tehát a leendő, leendő elsős gyerekeknek a szülei jöhetnek, nézni, hogy soha, hogyan is zajlik az mm. iskolában. Tehát, hogy, és ugye hallgattam azt, hogy hát, hogyan van az, vagy mi, miért van az, hogy akkor gyermekeket szállító buszhoz más, a, a nem gyermekeket szállító busz, és én erre küldtem el egy 2013-as tikket, ami egyébként az akkori Kressz módosításról szól, mert hogy igenis van a közötti személyszállításban ilyen megkülönböztetés. Így van, a KRESZ bevezeti a gyermekszállító autóbusz fogalmát, amely minden olyan nem menetrend szerint közlekedő jármű, amelyen gyermek és felnőtt kísérők utaznak, és ebben benne van, hogy milyen táblákat kell rajtuk elhelyezni, vagy adott esetben a megelőzésüket szabályozza. De amikor én a kockázatra felhívtam a szíves figyelmet, akkor abban tisztában kellett lenni, hogy ez az autóbusz műszaki paramétereit nem érinti. Oké, okay, rendben van, hogyha rajta van egy tábla, akkor mondhatjuk azt, hogy érinti a műszaki paramétereit, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, bár ilyen témában nagyon rosszul hangzik az, Vinter Monta a beszélgettek, hogy egy nóra vezet, de ami a sofőrök egészségügyi alkalmasságát illeti, vagy pedig az, hogy lehessen 11 és 4 óra között vezetni, azt már nagyon nehéz lesz, és akkor olyan nagyvonalú voltam önnel, amire egyébként a hallgató, ami egy része azt fogja mondani, hogy megvették a fialát, hiszen nyilvánvaló, ezt pénzért teszi, de akkor, amikor ezt a másik kettőt összevezetem önnel, akkor talán mégis elgondolkodnak azon, hogy mégse vásároltak meg engem annyira. Én nem félek kettően, ennyire. <gül> é, és az, hogy egyébként van egy téma, amelynek három alkérdése van, és én az egyikkel kapcsolatban, mint közlekedésménnek küldök egy tényszerű információt, az még az sem jelentő, hogy nekünk feltétlenül vitatkozni kell akár a másik kettőben. É, és van még ennek a műszaki kérdésnek egy fontos része, amit azt gondolom, hogy, hogy ide kell idézni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a gyermekeket szállító busznak ki kell tenni táblát, hanem ugye vonatkozik a kressz arra, hogy ezek a buszok megállhatnak a a menetrendszerinti úszoknak a megállójában Igen. egyébként, hogyha kiteszi a vészvilogót, akkor azt jelenti, hogy egyébként is helyzet van, akkor gyermekek le- és felszállására kell számítani, tehát hogyan lehet elhaladni mellettük, illetve hogyan nem lehet elhaladni mellettük. Én szeretnék ide idézni, szintén a műszaki paramét, mert abban egyébként nyilvánvalóan nincsen vita közöttünk, mint ahogy mint, eddig nem is volt, csak ugye a felvetés helyezte ezt adott esetben kilátásban, nyilvánvalóan egy egy 45 férőhelyes gyermekek és felnőttek szállítására is alkalmas busznál. Nem, lehetek, nem lehetnek más a fékezési paraméterek, mondjuk, ha csak gyerekeket szállít meg, ha csak felnőtteket. Nyilván nem lehet más a adott esetben a, a, a, az ütköző zónának a műszak kialakítása alakítása stb stb hát ilyen tekintetben. És a sofőr? De, de, de, de, de, de, de még a műszaki nál vagyunk, és ide idéznék, hogy ha jól emlékszem, bár azért az én memóriám a régi, 2009-ben, tehát ugye itt most politikától is függetlenül, mert ugye 2009-ben még nem a jelenlegi regnáló kormány volt, euh, volt egy vita, euh, amikor szintén ilyen megnövekedett balesetek miatt, vagy talán konkrét baleset miatt, euh, alakítottak ki egy olyan szakmai javaslatot, az éppen kormányzó erők, hogy a gyermekeket szállító buszok esetében csak olyan busszal lehessen szállítani a gyermekeket, ahol van biztonsági a buszban, illetve azt hiszem talán 135 cm vagy 150, már nem is tudom, el nem érő gyerekek esetében pedig csak akkor lehessen szállítani, hogyha kiegészítő biztonsági ülés van a buszban, és ha jól emlékszem, akkor a buszos szállító cégek lobbia ezt megfúrta. Tehát, hogy igenis, adott esetben joggal vethető fel az a kérdés, hogy legyen-e különbség, nyilván mondjuk egyszerűen mondom, nem a fékező erőben, hanem mondjuk egyéb kiegészítő biztonsági ö, ö, berendezések tekintetében különbség. Semmilyen vita ez nincs közöttünk, de akkor, amikor az ember egy ilyesmit tapasztal, és azt gondolja, hogy a szabályokat szigorítani kell akkor azt nem adja ki társadalmi konzultációra, mert az nem társadalmi konzultáció kérdése. Tehát, az ember felelősséget érez, akkor a felelősségét nem teszi függővé, vagy a felelősségének a megnyilvánulási módját nem teszi függővé attól, hogy más hogyan gondolkodik az ő felelősséget. Az ő felelőssége arra való, hogy éljen vele. Igen, de ugye azért hoztam ide a 2009-es példát, mert akkor is volt egy felelősség egy kormánynak. Én ezt értem, de akkor a felelősségével úgy élt, majd később, 2013-ban a Fidesz nagyon helyesen is nem teszek különbséget. Ugye a fogorvosnál sem teszek különbséget a tekintetben, hogy férfi vagy nő, vagy hány éves, és egyiktől se kérte még el a pártigazolványát. Tehát valószínűleg elmebetegnek néznének joggal. Én azt gondolom, hogy ezek jó intézkedések, vagy ha rossz intézkedések, akkor szakmailag rossz intézkedések. Ám ha akkor annak a manipulatív jellege ellen, tök mindegy, hogy éppen milyen kormányzat van, a maga módján berzenkedem, és akkor hallhatta, nem azt mondom, hogy tiltakozom, azt mondom, berzenkedem. Világos, én egyszerűen szeretném megvilágítani, hogy, hogy, hogy ebben én miért gondolom ezt, és most nyilván nem a konzultáció mellett vagy ellen, mert és simán egy ilyen kérdést el lehet dönteni akár úgy is, hogy a kormánynak van egy ötlete, leülteti egy asztalhoz mondjuk a buszosztégeknek az egyesületét, leülteti a, a tanárok, meg a osztálykirándulásokat kirándulásokat szervező munkaközösségnek a képviselőjét, meg a szülői szervezeteknek a képviselőjét, meg egyébként mondjuk a közlekedés biztonság. És szakembereket uh -huh. azt, hogy egyébként egy ilyen mondjuk biztonsági jövbe bevezetésére szükség. Uh -huh. Nem, mert akkor azt fogja mondani a buszos cég, hogy nagyon jó, de ha ilyen buszokat kell csinálni, vagy át kell alakítani, akkor az plusz uh -huh. ennyi forintba fog kerülni, ezért plusz ennyi forinttal uh -huh. lesz drágább az utazás erre. Azt mondja a az szülő, hogy akkor nekem megéri a gyerekem biztonsága, és igen, ki fogom fizetni, de a másik a tanár meg azt fogja mondani, hogy de az osztálypénz már erre sem elegendő, uh -huh. hogy most elmenjünk valóba. Tehát ez egy olyan vitát generál, ahol persze nyilván én sem akarok én is szülő vagyok két gyermekkel, tehát hogy nyilván az életről, meg a biztonságról nem lehet anyagi oldalról beszélni, de az élet mégis mindig erről szól. Oké, okay, de vannak olyan szituációk, ahol az ember nem, tehát társadalmi konzultációval egyrészt nem pótlom a saját döntési kompetenciámat, részről pedig utólag lehet azt megnézni, hogy mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, de előtte megágyazni annak, amit majd később megcselekszem, vagy adott esetben függővé az jön át, hogy a műszaki paraméterek nem kell, hogy mások legyenek. Az állam ezzel nem törődhet, nem az a kérdés, van egy sor dolog, amiben a beteg beleszólhat, de, de van egy sor dolog, amiben nem, tehát máshol, tehát a kompetenciáknak a határait azért meg kell tudni teremteni. És akkor még egyszer, vagy nem még egyszer, hanem, hanem csak nagyon halkan ami a sofőrök egészségügyi alkalmasságát illeti, vagy ami az éjszakai buszvezetést illeti, abban nem szívesen kérném ki a véleményét, mert nem akarom önt kínos helyzetbe hozni. Nem, eh, eh, eh, ha Azt értsem meg, hogy ha a közszolgálati műsorban beszélgetnék, akkor tennék arra, hogy kínos helyzetbe hozom-e vagy sem. És nem a kettőnk szerződését kockáztatom akkor, amikor, eh, amikor. tehát maga a téma az itt van. Nem, itt nem a közszolgált és, a, és e között nem az az alapvető különbség, hanem ott végig és mindenkivel szemben az ember ezt megengedhetni. Azt nem tehetem meg, hogy abból adódóan, hogy ön, önnel egy szerződésem van, önön el a port. Beleértve, hogy nem kérhetem számon egy ilyen együttműködés keretében azt a lojalitást. Számon kérhetem, a számon kérés nem jó szó. Nem tehetem szóvá, látja, mekkora különbségek van a kérés és a szóvá tenni között. Ha, ha, ha, az egyik egy kifejezetten e, fenyegető, a másik pedig egy egészen enyhe, de ugyanazt fejezik ki, az ön pártja iránti lojalitását. Egy közszolgálati rádióban, egy tesz arra egyébként, hogy éppen ki van hatalmon, hiszen a közszolgálat nem erről szól, ott ezt vidáma megtehetném. És az, hogy ön lojális a pártjához, az én szememben nem egy negatívum. Akkor, akkor, akkor válik e, koszkázati tényezővé, amikor olyan szakmai kérdésekről van szó, amely szakmai kérdésekben adott esetben ön ellent mond valaminek, miközben e, az ön politikai közössége lehet, hogy ugyanígy gondolkodik, de éppen más okból politikai haszonszerzés címén más tesz. Azt hiszem elég, eléggé cizellát a fejeztem ki magam. Igen, de egyébként számunk is azon lehet, aki azott esetben megcselekszik, szóval tenni is annak lehet, aki. Most főleg engem nem kérdeztek meg előtte, hogy kell-e konzultáció, nem kell konzultáció, ezekben a kérdésekben kell-e vagy sem. De nyilvánvalóan. Jö, de nagyon jól tudjuk, hogy a Wintermanterre speciál tök jellemző az, hogy olyankor is hozzászólunk, amikor senki nem kéri a véleményet. Időnként a Wintermanterre hivatkozunk is arra, hogy most visszamegy a csigaházában, mert túlságosan kimerészkedett belőle. <síl> van van, van ebből nekem néha a beszélgetés, egyáltalán nem nincs hazája. Igen. Tehát nyilván azt a vitát lefolytatni műszaki szakembereknek kell, hogy, hogy egy biztonság jövő. Ebben igaza van, de még egyszer ott van a másik kettő. A sofőrök egészségi állapota nem lehet más az önt busz esetében, mint a gyerekeket szállító busz esetében. Nyilvánvalóan nem, is egyébként egy felnőtteket szállító busz esetében is elő lehet írni a adott esetben, hogy, hogy éjszaka ne közlekedjen, csak ugye annyi különbség van, hogy abban az esetben a felnőttek egyedül határoznak, és döntenek, hogy olyan. mert egyébként az utazási irodák között is lehetne olyan kínálat, hogy már pedig mi éjszaka nem buszunk. Így ez jól beszél. Kényelme érdekében este 8-kor elfogadjuk a szállodát, gyönyörű vacsora, táncos lányok, és egyébként reggel indulunk tovább. És egyébként, ezért, ezért egyébként ez, a, ez az utazási iroda 30 a drágább nézem még ez, ez, ez, ez is azt mondom, hogy oké, ön legy, de ami az egészségi állapotot illeti, na abban nem fogunk tudni ilyesmit találni. Nyilván ráadásul, tehát, de azt mondom is, hogy, hogy, hogy, hogy én nem tudom, azt mondják, hogy csak 40 év alatt is. Ne, Jó, de akkor ezt ne tegyék. Te, hogy mondjam? Én értem azt, hogy... Ha nem én fogalmaztam a kérdéseket. És az... Én ezt is értem, de az előbb például Ugi Attilával beszélgetve, és ilyen még nem volt az együttműködésünk. Hagyta, nem hagytam egy mondatot végigmondani, mert tudtam, hogy olyasmit fog mondani. Amire nem tud jobb választ, és valakiket be fog támadni, és én azt mondtam neki, hogy szerintem ezt a mondatot ne fejezze be, nem sértődött meg is egy egészen másik mondatot mondat, szerintem ilyet a magyar médiában rajtam kívül senki egyrészt nem is enged meg magának, és nincs is olyan beszélgető partnere, aki 10 másodperc alatt átgondolja az egészet, nem megsértődik, hanem egy olyan mondatot mond, amiben nem, már nem lehet belekötni. És itt nem az a dolog lényeg, itt, itt nem az a dolog lényeg, hogy szorult helyzetében egyébként képes lett volna ilyen mondatot, mondani, hanem a végeredmény szempontjából, hogy az ember kisegíti, de úgy segíti, hogy közben felhívja erre a dologra a figyelmét. Valahogy itt az elmúlt idő konfliktusaiból adódóan valami olyan pozitív szellem hatott rám, ami még soha a büdös életben, de ezt nem szeretném túlhangoztatni, mert ugye azt mondta mindig annak idején a László Gyuri, hogy nem az a fontos, hogy a műsorkészítő érezze jó magát, hanem az, aki hallgatja. Világos, már én mondom, én, én, én tudtam volna folytatni ezt a mondatot is, és nem tudom, hogy az Attila mit akar mondani. Azt hallottam én is, mert azt a részt egyikben pont hallottam, hogy ott egy kicsit megakadt. Hát ott ugye arról volt szó, hogy azoknak is hogy utazási engedélyt kéne biztosítani, akik az autóban vannak, és nem csak azoknak, akik a, a, a forgalmi van Igen, de ez ugye erről a kérdésről mi is beszéltünk, és megmondom őszintén, akkor ez most egy negatívum az én számomra. Ugye, amikor erről beszélünk, akkor én azt mondtam, hogy meg fogom kérdezni majd a békeket, hogy a részletszabályok esetében, hogy az együttutazóknál ez hogyan működik, mert hogy arról volt, hogy ha egy család, mondjuk egy négy tagú család együtt megy az autóban, akkor nyilván együtt utazik. De ha ez a négytagú család már kettő megy az autóval, kettő a busszal, nem Smogriadó esetén, akkor a kettő megy az autóval, a másik kettőnek pedig jegyet vagy bérletet kell válnia a buszra. És egyébként, ha meg Smogriadó esetén leteszik az autót, és együtt utaznak a buszon, akkor az egyforgalműen az egész család mehet. Ezt a részletszabályt szerintem a BKK-nak Kellett kidolgozni, kellett volna. Ez már nem hangzik rosszul, azért képesen szeretném ezt most itt nagy nyilvánosság előtt. <gül> Visszatérve egyébként a témára, sajnos a hazai közéletben akár legyen szó ö, erről a szerencsétlen busztragédiáról, vagy bármiről, ugye, ha valami történik, és akkor az a közbeszélt tárgyát képezik, akkor hirtelen mindenki cselekedni akar. Emlékezzünk vissza, volt ez a Gólya sajnálatos eset, akkor hirtelen kvázi a társadalom nyomása is volt és saját barát jó, de én emlékszem Orbán Viktorra, a nem is Fidesz kormányzat, amikor az Irakban meghalt az első magyar katon, és azt mondta, hogy ez nem alkalmas pillanat arra, hogy politikai felelősöket keressünk, és én azt az Orbán Viktort egy életre a szívembe zártam. Abszolút így van, de egy, tehát azt mondom, hogy ha van egy ilyen gólyatábori eset, akkor, akkor nem kell látesni a lót túloldal, és azt Jól mondom... beszél, csak az a baj, hogy általában mégis, a bekövetkezik ez tudja? Tehát, hogy mekkora látencia ideje volt ennek a varonai buszbal esetnek, és már boldog-boldogtalan próbál belőle ilyen vagy olyan hasznot szerezni, miközben korábban azt mondtuk, hogy ne szerezzen belőle senki semmilyen hasznot, legyen mély gyász, és maradjon is meg úgy szörnyű, ami történt. De tegyük föl őszintén a kérdés, hogyha egyébként nem indult volna el a gólyatábor esetében az, hogy akkor át kell gondolni és szabályokat kell hozni a gólyatáborok szervezésére, vagy most a baleset után nem merül föl, hogy adott esetben bármilyen intézkedés legyen arra vonatkozóan, hogy a gyermekeink biztonságosabban közlekedjenek, akkor nem érte volna az éppen bármilyen párcinekben, bármikor kormányon lévő embereket, hogy jaj, milyen érdektelenek és. Igen, csak ha belegondol a mostani a helyzetbe és a mostani aluljáró állapotokba, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az a vita, amit évekkel ezelőtt lebonyolítottunk, teljesen fölösleges volt. Beleértve azért hozzászólásomat is. Ennek a módja nem ez. Tehát vannak olyan szituációk, amely Magyarországon valamilyen módon nem változik, és Tüneti kezelése, és a tüneti kezelés kapcsán. Akkor... egymásnak feszülés van, és ez nincs jól. De akkor ezt kellene megfejtenünk közösen, ha nem is most és nem is. Jól beszél, hogy ezt meg kéne fejtenünk ebben, nem? ebben nincs Én közöttünk vita. Bármilyen kormány esetében, bármilyen témában, ha egy ilyen valami megrázó vagy, vagy, vagy, vagy sokkoló esemény történik, akkor, akkor hirtelen a társadalommal is van egy igény, hogy ha nem cselekszik, akkor csúnya, ha meg cselekszik, akkor meg miért pont most és miért, miért, miért nem jutott hamarabb az eszébe. Tehát ez egy -e nagyon ingoványos terület, amire én sem önhöz hasonlóan nem tudom megadni. Igen. Jó, köszönöm szépen. Mindenki eldönti, hogy most a beszélgetéshez hogy visszanyult, de nem hiszem, hogy nekem most még egy mondatot kéne mondani. Egy dologban segítsen már nekem, mert nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem tudok ezzel mit kezdeni. Mi a frászkúnyhó ez a fejépület? Az micsoda? <sítható> hát ugye van maga a stadion, ami viszonylag tégyvel alakú, lelátok a hagyományos stadion, büfőkkel, vétcekel, stb. És a Megyeri út felől van egy ilyen kis íves épület, egyébként szerkezetileg majd, hogy nem teljesen külön van a stadiontól, részben összeérintedik, mert a tetőszerkezet részben ezen az épületen támaszkodik. Ez egy olyan iroda, vagy, vagy egy plusz épület rész, ami a stadionnal együtt épült, de amikor a stadion 2000, Tízben átadták, akkor, akkor, akkor ez a felújított átalakított stadion, akkor maga az épület az elkészült, de a belső munkálatokat nem végezték. Én csak azt el, hogy azt micsoda, hogy arról lemondtak. az egészet nem értem. De biztos benne van a hiba, bár minden közleményben benne van az, és minden közleményt nem értek ezáltal. Hát én nem mondom, hogy bonyolul, vagy nem mondom, hogy egyszerű a helyzet. De miről mondtak le? Ezt az épületet, ugye a, a eddig ott állt, de senki nem használta, mert nem volt befejezve. Szerkezetileg kívülről kész volt, benne volt az adagok, le volt vakolva, de belül funkciótlan volt. Ez mióta volt így? Mondom, 2010 óta. Aha, tehát nagyjából, mint az alkotású 10 TF építmények, igen? Hát, hát nem tudom, 15 éve ott állt, senki nem használta semmire, nyilván. nyilván... Márján, ha 2010, akkor csak, azért, akkor csak 7 éve. Nem 2010 mondott? Na most... Jó, ja, hát mi van, most mennyi, hogy 17... Nem, hát akkor... 7 éve. 2002 hülyeséget beszélek, 2002 Jó, rendben van, oké. Okay. Mindegy. Ö, igen, most én is két nem, nem. Nem csak most hirtel elgondolkodtam, hogy 2027-ben beszélgetünk ember akkor azért ez egy egészen más dimenzió. Tehát ha most tételező van, hogy 2027 van, akkor azért fölfogom föl fogom hívni a barátnőmet és a lányomat, nem biztos, hogy rájuk ismerek. Nem, nem, nem, nem. Össze, össze. Tehát, hogy bejöttem ide 2017-ben, és kivegy 2027-ben, azért az hirtelen egy science fiction filmet varázsol körém. Persze, nem, nem, nem. nem. Két Jó, rendben van. Volt a, a, a... Jó, tehát az ott állt üresen, ez eddig senkit nem zavart, vagy zavart, de most mennyiben érdekes a pálya használata okán, vagy felől? Annyiban érdekes, hogy most ugye ebből a 800 millió forintból, amely miatt kevés ahhoz képest egyébként az országban mennyi pénz ment el vadonatúj stadionok építéséhez és az Újpest, amely azért nem kell lecsetelnem, hogy a hazai labdarúgásban milyen szerepet töltött és tölt be jelenleg is. Nekünk is járt volna egy vadonatúj stadion, vagy egy sokkal komolyabb felültet, zárójel bezárva. Ebből a 800 millió forintból részben a lelátók lettek átalakítva, részben a VIP helyiségek, részben a szurkolói büfék, mosdók, stb., és ennek a fejépületnek a belső kialakítása is. Tehát most ebből a pénzből jutott arra, hogy a 15 éve funkcionáló álló épület az funkciót kaphasson. És az most ki? Ezen ment a vita, ugye... Ment a vita ki között? Hát ez egy ilyen szereplős, vita, ugye jelenleg még mindig a nemzeti sportközpontok a vagyonkezelője a Megyerúti Stadionnak, ami, a, a, a, amely esetében egyébként 2000 17. január elsőjétől törvény által kijelölt vagyonkezelője az UTE lesz, tehát a társadalom. Oké, okay, de, ki, köz... de akkor kik, a, kik akarták pauknak. Most, most, most mondom csak. Tehát Zeneská? Nehézkes és lassú, hogy a Zeneská, aki jelenleg a vagyonkezelő, az UTE, aki majd a vagyonkezelő mm -hmm. lesz, és a, egyébként a stadiont ténylegesen használó profilabdarúgat. Oké, okay, rendben van, és akkor most ezt kivették ebből a körből? Nem, egy erről úgy, eddig korábban arról volt szó, hogy ezt meg kellene valamilyen arányban osztani, tehát, hogy legyen benne Jézus is irodája, meg akármi a és most legújabban központ. az úte is mondta, hogy legyen benne szurkolókat kiszolgáló De az úton most fogta magát, és lemondott róla. De az, igen, mert hogy nagyon úgy szűnt, hogy most ezzel kötti az Ebet a karóhoz a Belga tulajdonos, hogy márpedig akkor jön csak vissza, hogyha az egész épületet megkaphatja, meg ő csinálhatja a büfét meg minden egyeben. Most az útja azt mondta, hogy oké, okay, ő hátralabbulatban. És mit az lsk Az LSK az nagyjából ugye már csak, már csak szabadulna a helyzettől, tehát neki ez pupa hátára, tehát neki, most akkor, kell ahogy mi szoktunk beszélgetni, a belga jól járt, vagy nem járt jól? Hát, majd meglátjuk, most nyilvánvalóan ő... ő... Most megkapta azt, amit akart. Egy durcas kisgyerekként ragaszkodott ahhoz, hogy akkor... Ő egy ez egy mekkora terület? Oda adtak a Hát ez egy kétszer, egy földszint plusz emelelt a szem, szintenként 150 négyzetméter, tehát nem egy, nem, egy, nem, egy, nem, egy, nem egy ilyen hihetetlen történet. Az utána azt mondta, hogy ő neki sokkal fontosabb az a szurkusz uh -huh. érdekében, hogy a nagy csapat van a megyeri úton... Azt Jó, de ha jól értem, akkor az út nagy viselkedett. Az én megítélésem szerint igen. Nyilván. Most egy másik kérdés, hogy akkor majd mit fog kezdeni vele a belga? Mert azért ez egy fontos dolog, hogy most az ő vélet, akkor valamit csináljon is vele. Igen, igen, igen. Hát én szerintem egyébként korábban, tehát amikor 2013-14-ben ennek a műszaki tartalmát egyeztették, ugye az NSK, az Újpestet és az után, akkor a közös megállapodás szerint ebben az épületben részben irodák lettek volna, részben pedig a földszinten szurkolók. Oké, okay, rendben van, csak rengeteg téma van még, és 8-59 van. Ez egyben azt is jelenti, hogy március 4-én a ott fogadja az Újpest. Hát legalább is most úgy tűnik, hogy hogy nagyon-nagyon komoly ürügyet kellene kitalálni, újabb ürügyet kellene kitalálni a belgának ahhoz, hogy ne jöjjön haza. Uh -huh. Hát, jó, azt, mondjuk azt, hogy értem. Uh, fi, nem. Ta, találtam az interneten egy hírt, ami azzal kapcsolatos, de ez ilyen nagyon ez a hú, meglepő ingatlan hirdetést talált az egyik ingatlanos portálon, ez ilyen sejtelmes folytasan, vagy tudja a folytatást? Még nem tudom, mert többi is <laughs> volt. Azért jó csinálja, Tehát, saját magádra e, vádló mondatot nem mond, bevárja azt, amit én befejezem. Eladó a Farkaserdő egy része 160 millióért, a tiéd lehet. A, beszél, jó, én azt hittem, hogy a, a, a Görgely lévő villáról beszélünk, de ne, ez egy régi sztori, ez egy régi sztori, ez tavaly, tavaly. Hát nem akarok mutaságot, van, hogy szeptember, október itt... Október, igen, de, de ezzel együtt ez valahogy itt, nem tudom, vannak ak ak akik szeretik napirenden tart. Ez végül is elkelt? Nem, nem, nem. És ugye ugye lett meg a cikk, hogy eladják a Farkaserdő egy részét. Így a... van. Ne... Nem én nem kelt el? Sokba került, vagy, vagy, vagy, vagy nem érdemes? De ne, ne, ne, hát senki nem akarta eladni a Farkaserdő részét. Ugye az ingatlan, az egy építési telek, amelynek a címe Farkaserdő utca. A Farkaserdő nem lehet aladni, mert nem is a miénk. A Farkaserdő egy védett, állami tulajdonban lévő erdő, amit nem lehet értékeni. Jó, De akkor már ha saját magára nézve vádló mondatot mondott, akkor mi helyzet a Görgei villával? Semmi, az csak az Urbanisten a blogon, az Indexnek az egyik alblogján jelent meg, hogy ott is egy érdekes ingatlan hirdetése bukantak, mert egy, mert egy nagyon szép, az abban, hogy most nem fogom tudni megmondani, hogy ki tervezte, ez most nekem kínos. És a... Ennél le, sose legyen kínosabb dolog. Err Erről a hirdetésről van szó, egy nagyon szép kis ékszer dobozott a Görgely úti, részben panelházak, részben, részben a volt szülő otthon épülete melletti területen. Egy hatalmas nagy kertel benne egy. Egy szoborral, tehát, hogy maga egy tényleg egy ilyen kis évszágban, és erről volt egy cikken az interneten, egy egy, egy másfél hónapek. Minden esetre a jó mája, meg a humor érzéke önnek is másnak egyszerre dolgozott, amikor még nem lehetett eldönteni, hogy a Megyeri úton fog eljátszani a Újpest vagy sem, de már feltüntetve látták a tulajdonos helyét, ahol feltüntették a rendszámát és ami csak az övé. Amiből az következik, hogy ez a belga valamiért, és igazán idegyszer visszafogni magamat, hiszen személyeskedni épp úgy nem szabad magyarra, személyeskedni általában nem szabad, de valahogy ebben a történetben egy belga állampolgárnak valahogy nagyon sikerül magyarosodnia. Olyannyira egyébként, hogy a legjobb tudomásom szerint már magyar állampolgár is, tehát hogy megkaptam a magyar állampolgárságot kezdőményeztet, és megkapta a különös gazdasági érdeket. De jól láttam ott azt a helyet, amit már fenntartott magának és azt lefotózta valaki, és pedig a hollapján feltüntette. Itt szerintem, és mindentől kezdve nagyon, nagyon-nagyon személyes vélemény, ö, ö, és erről többször beszéltünk, gazdasági társaságokba kell szervezni a sportörvény szerint a profilabdarúgást. A hazai labdarúgás rendszeréről most nem órákat tudnánk róla beszélni, hogy hol milyen tulajdonosi szerkezet van, hol milyen burkolt vagy, vagy nyílt állami támogatások, cégek milyen szponzorációs folytatnak. Ebben a hazai labdarúgó környezetben az Újpest egy unikális eset, mert vagy egy külföldi, vagy most már magyar állampolgársága is rendelkező magán befektető a tulajdonosa. És egyébként, mint magánbefektető, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem e számunkérhető vagy vádolható azzal, hogy ő csak és kizárólag semmi más nem vesz figyelembe, csak a saját gazdasági érdekét. Ami nekünk egyébként szurkolóknak, vagy városvezetőnek, vagy bármilyen átlag állampolgárnak, aki egyébként ehhez a csapathoz, a múltjához, a történelméhez, az eredményeihez, a jelenlegi mi voltához kötődik érzelmileg, kötődik. kisgyerekkora óta jár a meccsekre, most minden mai napig szombaton megyek felcsútra, követjük a csapatot, nyilván mi azt nem tudjuk földa, Dolgozni, és nem tudjuk jól megélni, hogy a mi szeretett uh, tárgyunkat, vagy, vagy csapatunkat valaki egy, egy, egy befektetési tárgyként, költséghelyként, vagy profitcentrumként uh, működteti. Nyilván nehezen éljük meg azt, hogy van itt állami tulajdon, amit ő a lehetőleg legolcsóban, a legjobb feltételekkel akar megszerezni magának, lás stadion, vagy lásste épület, vagy bármi más. De nyilván, ha én lennék a tulajdonos, és, lennék, és, és, és, és nagyjából annyi érzelmi ködödésem lenne hozzá, mint amennyi neki, Tehát, Nulla, akkor lehet, hogy én is ugyanezeket a gazdasági döntéseket hoznám meg. Ami nyilvánvalóan a közösség érdekével, a szurkolók érdekével adott esetben sokszor nem összegyezthető, vagy, vagy kifogásolható. És szerintem egyébként az összes konfliktus ebből adódik, mindenki csinálja a saját helyzetéből, a saját szerepéből adódott dolgát, csak ez sokszor nem egyezik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. További szép napot. Meg. Önnek is Mártermás Zsoltot hallották újpest polgármesterét. A műsort az Újpekti önkormányzat támogatta. Itt. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.